Sie es in Ez a történet egyszerű. Egyszerű és megható, azoknak az apró, furcsa kis esetkéknek a bájával kedves, melyekben egy pillanatra megvillan emberi méltóságunk és önérzetünk mögött, a minnyájunkban ott nehezedő óromsúly, hogy tárgyak vagyunk csak, mint a kő és por, alávetve magasabb erőknek. Címe lehetne, forma és lényeg, vagy az indulat szerepe a kifejezés művészetében. Egy igen kiváló íróról van szó, akire minden tekintetben illik az íróművész meghatározás is. Kazinci korának legnemesebb értelmében, mint a Széphalmi Remete, ő is a költészet, próza és eleven beszéd egyik legfőbb feladatának nyelvünk csinosítását tekinti. Gács nélküli lovagja ő a magyar nyelvnek, írásban és szóban a legválasztékosabb, leggondosabb és legszebb magyarságot beszéli, kényes ízléssel kerülvé minden pongyalaságot. Érthető, hogy mindenre kissé rátarti is. Nem szívesen veszi, ha a legszebb magyar szó mívelői közt nem elsősorban emlegetik a nevét. Barátunk egyébként példás férj és még példásabb apa. Ebben az utóbbi minőségében érte őt nap, egy szerencsére feleslegesnek bizonyult ijegység. Lefekvés után a gyerek nyöszörögni kezdett, fejét fájdította, hányt, láza is volt. A házi orvost telefonon nem lehetett találni. Barátunk gyorsan felültözött tehát, és elszaladt orvosért. Izgatottan csöngetett be néhány ismerőshöz, hiába. Végre találomra egy teljesen ismeretlen orvoshoz szaladt fel. Az orvos már ágyban volt, berontott hozzá. Izgalmában még bemutatkozni is elfelejtett, azonnal rátért a tányra. Doktor úr kérem, a fiam, azonnal meg kellene, ugyanis ma reggel még nem volt ugyan semmi, de két hét el illetve most egy órája, a feje, a hasa. A doktor türelemmel és elnézéssel hallgatta egy percig, aztán felült az ágyban, és bátorító, atyai hangon így szólt a magyar szép próza büszkeségéhez, akit nem ismert fel. – Bitte, zágen sie es in ihre Mutter Ich verstehe auch deutsch, szlovák und